Iñaki Arrutirenak izango ditugu. Berak lasarteko udalean lan egiten du, Euskara Teknikari bezala, Katalunia ongi ezagutzen du, bai eraketa administratibo politikoari daukionez, baina batez ere, Katalanaren eta Katalanera sortzen den kulturaren gaurko egoeraz. Iñaki Arrutiren. No, Katalan izkuntza ikusi duen bezala, ba, azteko eta ben hizkuntza erronanikoa da, Eta latinetik zuzenean datorren hizkuntza datori ikusi deu, aztertu du, zenba jende pentsatze baitu gaztelaniatik ondorio estatutako varietate ba, lingustikoa dala eta eta ikusi dau hori delala horrela ez. Horreta ez gain, ba, ikusi deugu bi dialekto nagusi dazkala, ekialdekoa eta mendebaldekoa. eta gero ikusi deu hizkuntza ba, komunitate bezala, Ba, askotan Kataluniak dekin bakarrik identifikatzen dugula, eta ez da lagurela, izkuntza komunitate horrek ba, beste luralde batzuk, asko ditu, eta igual ikaslentzakore hori izan da ba, bueno, berritasunik Katalan Katalanerriak ikusi degu Kataluniako lau provinzioi aparte, zaparte beste egin bat e, ere mutan e, batzatzen dela, ez da? Bizi dala jendea katalanes eta bizi dela E, katalana e, iztun oien bidez, ez? Eta hor, bai, haipatu itugu ba, alde batetik eta urrutien bezala e, lalger, herria sardinian dagoena, korsik azpian, eta estatus Italia dana. Baitara haipatu dugu jendearen tzakoneko ezaguna dana La Franja del Punen deitzei otena eta ba, aragoiko ba, muga kataluniarekin dana eta iztun asko dituna. Gero ikusi dugu baitare iparraldeko Katalunia eta ikusi dugu baitare Andorra. Ikusi dugu Balearri, ikusi tirtu Balearrirkak eta ikusi dugu eh Valenciko herria ere bai. Al Alger da la esagunak, ez alegia, oso jende gutxi ezautu duta sorpresa bat izan du da Italiako herri batean katalana ez, ba jende morroiska bat hitz egiten dula jakitea. Bilarrena, ba, La Franjakoa izan liteke, ba, eremu ofiziala eztan eremu bat izateko, katalan iztunen densidad da de oso altua daukala. Ba, iparaldeko katalunaren ezaugarri bat izan liteke, ba, bueno, parekotasuna tasuna daukana gure iparaldearekin, izkun zegoerari Andorraren berezitasuna da munduan dauen Estatu bakarra, baina estatua dana zeinaren hizkuntza ofizial nazional bakarra katalana da dana eta, bueno, ba balear irren inguruan, ba ez dakit, aipatuko nuke igual ba, ba earekin baduka badauzkan antzeko tasunak diferentziak eh diferentzi ba pais edo Valencia gurearekin alderatuz ba, Nafarroaren antz gehien izango lukena da naiz eta horra sosiolingustikoa hobea izan baino baita ere ba ba kontrako indarra handi egitena idana batez ere hizkuntz komunitatea sartitzeko eta valentziera katalana eztan hizkuntza bat dala Ba, demostratu nahian edo egiten nahi dian ba, ba, ba, txikizio lingustikoaz. Lazarteko udalean Euskara Teknikari den Inakia Rutiren azalpenak entzunditugun oiek, Katalanaren gaurko egoeraz. Gutxitan aipatzen diren, xeetasun eta jakingarriak.